Szárítsuk fel könnyeinket. Ezen a reggelen Lyon lakosai nem jutottak zöldséghez. A parasztok szekerei kívül rekedtek a falakon, és a háziasszonyok hiába lármáztak az üres piacokon. A száont átszelő hidat őrség zárta le. Senki nem léphetett Lyonba, de ki sem mehetett onnan. A kapuk előtt ácsorgó itáliai kalmárok, vándorlószerzetesek és a közéjük keveredett gyülevé szájtátók meg naplopók magyarázatot követeltek. De az őrök a kérdezősködésre mindannyian csak ezt válaszolták. Poachyé grófjának parancsa A hatalom szolgái olyan tartózkodó, fontoskodó képet vágtak, mint mindig. Ha olyan parancsot kellett végrehajtaniuk, amelynek okát maguk sem ismerik. Beteg leányom van fuvijéban. Tegnap vecsernyekor leégett a csűröm Szánzsűben. A villefranci elöljáró elárvereztet, ha még ma nem viszem neki az adót. Kiáltoztak az emberek. Poitier grófjának parancsa. Amikor a nyomás kisé erősebbé vált, a királyi poroszlók emelgetni kezdték húsángjaikat. A városban furcsa hírek keringtek. Egyesek azt bizonygatták, hogy háború lesz. De kivel háborúznának, ezt senki nem tudta. Mások azt állították, hogy az elmúlt éjszaka véres verekedés zajlott le. Az ágostól rendi Kolostor mellett, a király emberei meg az itáliai bíborosok szolgái között. Messzire hallatszott a lovak vágtatása. Egyesek még a halottak számát is megtudták mondani. De az Ágostor rendi Kolostornál most minden csendes volt. Az érsek Pierre de Savoyé roppant nyugtalan lett, és azon töprengett, hogy miféle erőszakos csellel szándékoznak lemondásra kényszeríteni, a Gallia Prímása címről, a Szenszi érsek javára holott ez volt az egyetlen előjog, amelyet megtarthatott, amikor Lyont 1312-be a koronához csatolták. Egyik kanonokját el is küldte híreket szerezni, de a pap Poatyé grófjánál egy rendkívül udvarias, de néma fegyvernökbe ütközött. Az érsek egyre csak azt várta, hogy mikor kapja készhez az ultimátumot. A különböző egyházi intézményekben elszállásolt bíborosok körében sem volt kisebb az aggodalom, amely már már fejvesztettséggé fokozódott. Még nem felették el a Kárpentraszi históriát. De most ugyan hová menekülhetnének innen? Küldöncök futkároztak az Ágostor rendiektől a Ferencesekhez, a Jakobinusoktól a kárta Kártaúziakhoz. Kajetáni bíboros egyik minden megkent emberét Pierre apátot menesztette Napóleon Orzinihoz, Alberti di Pratohoz és az egyetlen spanyol főpaphoz, Fliszkóhoz. – Nos, látjátok, üzente. Hagytátok, hogy Poáti jég grófja benneteket, holott esküvel fogadta, hogy nem zaklad bennünket. Hogy még csak nem is kell Kolostorba zárkóznunk a szavazás alatt, Hogy teljesen szabadok leszünk. Most pedig ide zár minnyájunkat Lyonba. Düészt felkereste két provenci bíboros társa. Mandagó és az idősebb Berenger Fridol. De az idős bíboros úgy tett, mint aki tudományos munkásságába mélyedve semmiről sem tud. Eközben a lakosztálya melletti cellában, Guccio Balioni úgy alud, mint a tej, és még csak nem is álmodta, hogy ilyen felfordulás okozója lett. Varai konzul negyed magával a városi testület nevében óhajtott magyarázatot kapni, és már egy órája toporgott poatjégrófjának előszobájában. A gróf zárt ajtók mögött tárgyalt embereivel és a küldetésében résztvevő tisztségviselőkkel. Végül is szétnyíltak a kárpitok, és tanácsosaitól követve megjelent poátjé grófja. Mindnyájuk arca megrendülést tükrözött. A, várai uram, jó, hogy itt találom, és kegyelmeteket is, konzul uraim, szólalt meg poátjé grófja. Így azonnal tudtuk ráadhatjuk az üzenetet, amelyet el akartunk küldeni kegyelmetekhez. Kérem, Millé uram, olvassam! Millé Noé, aki szép idején parlamenti tanácsos és a hadsereg marsalja volt, kigöngyölt egy pergament, és olvasni kezdett. A szabadvárosok minden király királybírájának és tanácsnokának felettébb sajnálkozva tudatjuk mindenkivel nagy vesztességünket, amely szeretett fivérünk, királyunk, tizedik lajos őfelsége halálával sújtott bennünket, akit alatvalói szeretetéből Isten magához szólított. De az emberi természet olyan, hogy senki nem élhet, a számára kijelölt határidőn túl. Úgy döntöttünk, hogy könnyeinket felszárítva Mindannyi együtt, könyörgéssel fordulunk Krisztushoz lelkeüdvéért, és szolgálatainkat felajánljuk a francia királyság, valamint a navarrai királyság kormányzatának, a véget, hogy jogaink ne csorbítassanak, és hogy a két királyság alattvalói boldogan éljenek az igazság és a béke pajzsának védelmében. Isten kegyelméből a két királyság régen se. Fülök az első felindulás elmúltával Barai úr azonnal késcsókra járult poatjégrófjához, és a többi konzul habozás nélkül követte példáját. A király meghalt, a hír önmagában is eléggé megdöbbentően hatott, és ezért senkinek nem jutott eszébe kérdezősködni, legalábbis néhány percig. Nagykorú, örökös hián tökéletesen rendjén valónak tűnt, hogy az uralkodó legidősebb fivére biztosítja a hatalmat. A konzulok egy pillanatig sem kételkedtek, hogy a határozatot Párizsban a perek kamarája hozta. Ezt az üzenetet kiáltassák ki a városban, adta ki az utasítást poatjéi fülöp, és utána a kapuk tüstént megnyílnak. A konzulokhoz fordult. Varai uram, kegyelmed igen járatos a szövettel való kereskedelemben. Hálás lennék, ha a húsz fekete köpenyt szállítana az előszobámba, azok számára, akik részvétüket kifejezni érkeznek hozzám. Elbocsátotta a konzulokat. A hatalom átvételének két első szakasza véget ért. Fülöp régenség nyilván magát környezetével, és emberei egyben kormányzó tanácsává lettek. Lyon városa, ahol a e pillanatban tartózkodott, elfogja ismerni régenségét. Most sietve ki akarta terjeszteni ezt az elismertetést az egész királyságra, hogy ezáltal Párizszt befejezett tények elé állítsa. A sikertitka gyorsaságban rejlett. Az írnokok már dolgoztak az üzenet másolatain, a hírnökök már nyergeltek, hogy azt minden tartományba elvigyék. Amint Leon kapui kitárultak, ezek a lovas futárok útnak indultak, és szembe találkoztak a száhon túlsó partján reggel óta veszteglő három hírnökkel. Egyikük való grófjának levelét hozta, amelyben a gróf kijelölt régensnek állítva magát, fülök megfelelő formában történő jóváhagyását kérte, hogy kijelölése véglegessé váljék. Bizonyos vagyok benne, hogy a királyság javára kegyelmed segítkezni kíván feladatom ellátásában, és mielőbb megadja beleegyezését, mint jó és szerető unokaöcsém. A második üzenet a burgundi hercegtől érkezett, aki unokahuga a kis Navarrai Johanna nevében ugyancsak a régensi címet kérte. Harmadjára évrő grófja figyelmeztette poatyiéi fülöpöt, hogy a pereket a hagyományok és szokások ellenére nem hívták össze, s hogy Sárd a való amelyel az uralmat magához akarja ragadni, semmiféle írott szöveg, semmiféle szabályos gyűlést nem támogatja. Az üzenetek vétele után Poaché grófja leült tárgyalni embereivel. Ebben a tanácsban gyakorlatilag csak olyanok vettek részt, akik ellenezték a cibakodó és valóá 18 hónap óta folytatott politikáját. Poaché fülöp jól ismerte értemeiket és képességeiket, és ennek alapján válogatta ki őket, hogy részt vegyenek az egyházzal folytatandó, bonyolult tárgyalásokon. Ilyen ember volt a hadak főparancsnoka, Gossé de Satillon, aki nem bocsátotta meg a nevetséges Sáros hadjáratot, amelyet a múlt nyáron Flandriába kellett volna vezetnie. Ilyen ember volt Millé de Noé, gosér közeli rokona, és ilyen volt Raoul de Prélé, szép fülöp jogtudósa. Akit Valóa grófja Öngerándem Marinnyival egy időben záratott börtönbe, és aki szabadulását, valamint jogaiba való visszahelyezését Poáltjé grófjának köszönhette. Közülük egyik sem nézte jó szemmel valóá törtető becsvágyát, és egyik sem akarta, hogy a burgundi herceg beleavatkozzék a korona ügyeibe sodálták az ifjú herceg cselekedeteit jellemző gyorsaságot, és minden reményüket be helyezték. Poatyé úgy írt Eudé burgundi hercegnek, és Charles de Valoának, mintha levelüket meg sem kapta volna. Mindkét rokonával tudatta, hogy a születése jogán régensnek tekinti magát, és ennek szentesítésére, amint lehetséges, összehívja a perek gyűlését. Ezután kijelölte megbízottait, akik a királyság főbb központjaiba utazva átveszik nevében a kormányzást. A nap folyamán több lovagja indult útnak. Fülöp maga mellett tartotta Ánsződő oinvilt az öreg királybírófiát, és Aréda szállit, Amíg minden templomban a lélek harang szólt, pohátyi négy közt tárgyalt, Goséda satillonnal, Franciaország főparancsnoka jog szerint minden kormányzati gyűlésén részt vehetett. A perek kamarájában, csak úgy, mint a nagy tanácsban, vagy a szűkebb tanácsban. Fülöp Gosét, hogy képviseletében utazzék Párizsba, és mindaddig hiúsítsa meg Sárdavalóá vállalkozásait, amíg ő maga is meg nem érkezik. Tudta, hogy a hadak parancsnoka szilárdan kézben tartja majd a főváros zsoldos csapatait, de főleg az hat hadtestet. Az új régens ugyanis tanácsosai először meglepetéssel fogadták, majd teljes mértékben helyeselték, úgy döntött, hogy ideiglenesen Lyonban marad. Nem szabad magunkat eltérítetnünk a folyamatban lévő feladatoktól, jelentette ki. A királyság számára most a legfontosabb, hogy pápa legyen, és ha meg lesz, az erősíteni fogja hatalmunkat. Megsürgette a leánya és a gis, kis dofen közötti eljegyzés szerződésének a leírását. Az ügynek első pillanatra látszólag semmi köze nem volt a pápa választáshoz. De Fülöp számára, Vien Doffinjának, a délre fekvő területek urának szövetsége csak egy lépés volt a játszmában. Ha a bíborosoknak esetleg kedvük kerekedne elillanni, ebben az irányban ez nem sikerülhet, mert ezzel az Itáliába vezető utat elvágta előlük. Az eljegyzés azon kívül régensi hatalmát is megszilárdítja. A dofen az ő táborához csatlakozik. A gyász miatt a szerződést ünnepélyes külsőségek nélkül a következő napok egyikén írták alá. Poitier Fülöp ezzel párhuzamosan tárgyalásokat folytatott a vidék leghatalmasabb bárójával, Foresz grófjával, aki egyébként a dafensógora és birtokai révén a rón jobb partjának ura volt. Jean de Foresz végig küzdötte a flandriai hadjáratokat, több ízben képviselte szép fülöpöt a pápai udvarnál és annak idején nagyon hasznosan tevékenykedett, hogy lyon Franciaországhoz csatolják. Poitier grófja tudta, hogy ha apja politikáját folytatja, számíthat forezra. Június 16-án forez grófja rendkívül látványos lépésre szánta el magát. Hűség esküdtett, fülöp, mint Franciaország minden hűbérurának ura előtt, elismerve őt a királyi hatalom letéteményesének. Másnap Bermond de la Volt gróf, akinek Pierre Gordi birtoka a Lyoni tartományban volt, két kezét Poitier grófjának kezébe helyezve hasonló körülmények között esküdött hűséget. Poitier kérdésére foresz grófja titokban 700 fegyverest tartott kész ellétben. A bíborosok ettől kezdve nem mozdulhattak ki a városból. De innen még hosszú út vezetett a pápa választásig. A tárgyalások egy helyben tapogtak, az itáliai bíborosok érezték, hogy a régens sürgősen vissza akar térni Párizsba, és ezért megmakacsolták magukat. Elsőnek ő fog engedni, mondogatták. A tragikus anarchia állapota, amelyben az egyház ügyei megrekedtek, cseppet sem érdekelte őket. Poatyéi Fülöp többször találkozott Duéz bíborossal, akit a Konklávé legélénkebb, szellemű, legképzelett dúsabb tagjának tartott, és kétségkívül a kereszténység legkívánatosabb vezetőjének a jelen nehéz időszakában. Az eretnekség csaknem mindenütt újra felütötte a fejét, mondta megtört hangon a bíboros, de hogyan is lehetne másként a tőlünk látott példanyomán. A démon kihasználja egyenetlenkedéseinket, hogy elvesse a konkojt, amely főleg a Tuluzi egyházmegyében burjánzik. A lázongás meg a gonosz ábrándok ősi földjén. Jó lenne, ha a lendő pápa ezt a túlságosan nagy kiterjedésű, rosszul kormányozható egyházmegyét öt püspökségre osztaná, és mind az ötöt erős kezekbe helyezné. Ez oda vezetne, felelte grófja, hogy több lenne az egyházi javadalom, amelynek annatái kincstárunkat gyarapítanák. Ez így van, nagy uram. Az annata az újonnan létesített egyházi javadalmakra kivetett királyi adó volt, amely az első esztendő jövedelmeinek bevételéből származott. Pápa nélkül azonban ilyen javadalmakat alapítani nem lehetett. Ezt a kincstár még inkább megérezte, mint a papság általában, mert az egyházia kihasználva, hogy nincs vezetőjük, mindenféle ürüdgyel halogatták az adóhátralékok kiegyenlítését. Tény, hogy amikor Poitier, Fülöp és Jacques Duiz a jövőt taglalta, az egyik mint régens, a másik mint lehetséges pápa, mindkettőjük első gondja pénz volt. Szépfülöp halálakor a francia kincstár nehéz helyzetben volt, de nem adósodott el. Az utóbbi 18 hónap alatt azonban a flandriai hadjárat, az ártoái zendülés a bárói ligáknak megadott kiváltságok miatt. Tizedik Lajosnak és Valoának sikerült több évre adóságokkal terhelni a királyságot. Mint hogy a konklávé tagjai már két éve kóboroltak, a pápa kincs, pápai kincstár sem volt szerencsésebb helyzetben. És hogy a bíborosok ilyen drágán árulták magukat a világi uralkodóknak, ez azért volt, mert közülük soknak nem akadt egyéb lehetősége szükségletei fedezésére, mint hogy szavazatával kereskedjék. Bírságokat, nagy uram, bírságokat, Tanácsolta a ez az ifjú régensnek. Sújtsa bírsággal azokat, akik bűnt követnek el. Minél gazdagabbak, annál kiméletlenebből sújtson lerájuk. Ha a törvénysértőnek húsz livr a vagyona, követeljen belőle egyet. Ha azonban ezer livrje van, vegyen el ötszázat, és ha százezer livrje, akkor mind el kell venni. Mindebből háromféle előnye is származik nagy uramnak. Elsősorban a kincstár bevétele gyarapodik. Másodszor a gazdát elkövetője, hatalmától megfosztva nem tehet több rosszat. Végül, a szegények, akik igen sokan vannak, kegyelmességed mellé állnak és bízni fognak nagy uram szolgáltatásában. Poátyi Fülöp elmosolyodott. Amit eminenciád oly bölcsen javasol, hasznára lehet a világi hatalmat képviselő királyi igazságszolgáltatásnak, felelte. De az egyház pénzügyeinek rendezésével kapcsolatban nem tudom. Bírságok, bírságok, ismételt érz, adóztassák meg a bűnöket. Ez kiapathatatlan forrásnak ígérkezik. Az ember természeténél fogva bűnös de a bűnbánatot inkább a szívével, sem mint az erszényével akarja gyakorolni. Ha a feloldozásunkért adóznia kell, gyorsabban megbánja vétkeit, és hosszabb ideig tétovázik, majd mielőtt téveigéseibe visszaesne. Aki meg akarja volni annak, bírságot kell lerónia. Ez talán tréfa? gondolta poatjé, aki még nem szokta meg a bíboros szillogisztikus találékonyságát. És milyen bűnöket adóztatna meg eminenciád? kérdezte. Mindenek előtt azokat, amelyeket leginkább a papság követel. Mielőtt mások megjavítására vállalkozunk, a magunk megjavításával kell kezdenünk. Anya szent egyházunk túlságosan is elnézi a mulasztásokat és visszaéléseket. Tudjuk, hogy papi kiváltságokkal felruházni vagy pappászentelni nyomorik vagy torz embert nem szabad. Márpedig valamelyik nap találkoztam Kelyetáni bíboros emberével, egy bizonyos Pierre nevű pappal, akinek a bal kezén két hüvelykújja van. Apró álnokság régi ellenségünkkel szemben, vélte pohátyi. A valóságban, vélte Duéz, az olyan sánták, félkarúak, heréltek, rengetegen vannak, akik fogyatékosságukat csuha alá rejtve élvezik az egyház kiváltságait. Ha ezért kitaszítanánk őket az egyház kebeléből, ettől hibájuk nem szűnne meg, és csak azt eredményezné, hogy a nyomortól és a kétségbeeséstől kényszerítve előbb-utóbb a tuluzi eretnekekhez vagy más spirituálisok társaságához csatlakoznának. Ezért inkább tegyük lehetővé, hogy megválthassák magukat. Aki pedig megváltásról beszél, az megvásárlást mond. Az agfőpap teljesen komoly maradt. Az előző napok hosszú éjszakáin képzeletben egy alapos rendszert dolgozott ki, amelyet emlékirataiban lefektetve majd a leendő pápa elé fog terjeszteni. Jegyezte meg szerényen. Egyfajta szent penitenciária kidolgozásáról volt szó. A bűn a féle kancelláriájáról, ahol iktatási díjfejében feloldozási bullákat adnának ki, és a haszon a szent széket illetné. A testi fogyatékosságban szenvedő papok felmentvényt kapnának egy-egy csonka újért, néhány livrut, hiányzó fél ennek a dupláját kellene fizetni, csak úgy, mint egy vagy mindkét here hiányáért. Akik saját kezüleg fosztották meg magukat férfiasságuktól, azokra magasabb tarifát rónának ki. A testi hibákról és rokkancságról dűz rátért az erkölcsi hiányosságokra a fattyúk, akik a papirendekbe való felvételük előtt eltitkolták születésük körülményeit, a papok, akik tonzúrát viselnek, jól lehet feleségük van, azok, akik felszentelésük után titkon házasságot kötöttek, akik vadházasságban élnek, akik több nejűek, vérfertőzők vagy szodomiták, az elkövetett bűn arányában adózzanak. Azoknak az apácáknak, akik több férfival bujálkodtak zárdájukban, vagy zárdájukon kívül, különösen drágán mérnék a bűnbocsánatot. Ha ennek a penitenciáriának a bevezetése nem hoz 200 ezer livrut az első évben, jelentettek időéz, akkor, akkor, azt akarta mondani, akkor égessenek meg, de ideje korán meggondolta magát. Poitier elgondolkodott. Ha őt választják meg, legalább nem lesz gondom a pápai pénzügyekkel. De Duéz minden furfangja és az őt támogató Poitier fáradozása ellenére a konklávé ügye egy tapottat sem haladt előbre. Párizsból rossz hírek érkeztek. Gossé de Satillon közös tábort alkotva évrőgrófjával és maudartois igyekezett határt szabni Charles de Valois-Becsvágyának. Valóan azonban továbbra is a citében, a palotában lakott, gyemsága alatt tartottak Lemencia királynét, tetszése szerint intézte az ügyeket, és a Lyonból érkező poátyiétől eredő intézkedésekkel ellenkező utasításokat küldött a tartományokba. Másrészt a burgundi herceg hatalmas hercegségének vazallusaitól támogatva június 16-án, 11 nappal 10. Lajos halála után Párizsba érkezett, hogy ott elismertesse jogait. Franciaországnak tehát három régen se volt. Mindez nem tarthatott sokáig, és Gosé estekelve kérte Fülöpöt, hogy mielőbb térjen vissza Párizsba. Június 27-én, egy szűk körű tanácskozás után, amelyen foresz és Volt is részt vett, az ifjú herceg elhatározta, hogy útnak indul, és utasítást adott, hogy kísérete számára készítsék elő a társzekereket. De mivel eszébe ötlött, hogy fivére lelkének nyugalmáért még semmiféle gyászszertartást nem celebráltak, megparancsolta, hogy másnap távozása előtt a város minden plébánia templomában nagy mi se tartassék. Mind a főpapság, mind az papság minden tagjának meg kell jelennie a szertartáson, hogy imája a régensével együtt szálljon az ég felé. A víborosok főleg az itáliai főpapok, újjongtak. Póatjéjé fülöp tehát kénytelen elhagyni Lyont, anélkül, hogy sikerült volna megtörnie őket. Gyászpompával fedezi a menekülését, jegyezte meg Kajetáni, de mégiscsak elmegy az átkozott. Határozottan állíthatom, hogy még mielőtt e hónap elmúlna, visszatérünk Rómába.